Бо крізь них він побачив на порозі ресторану її, у запельоженому пошарпаному плащику стояла красуня. Ні туфлі без каблуків, ні обвітрині шкіри, ні сенсій на руках і на литках ніщо не змогло переконати швейцара, що він отетеріло пропустив її. І вона увійшла перед очі Івана, дійшовши його. Решта Анатолію Дяченкові. Я щосили контролювала свій голос. А як же? Річниця смерті Нінчиної матері, а гроші Нінка не повертає. Двосотку як позичила на похорон, так і тю-тю. Може, тобі маму назад викопать? Уперла вона в мене очі, коли я була їй нагадала, що місяць минувся. Вся її рідня також на мене дивиться, наче я теж родичка, а грошики вимагаю. Коли ми породичались, я загалом гроші складала на ремонт, і так тяжко було ту копійку втримати, а не купити собі, наприклад, сумочку а тепер вийшло замість сумочки труну. Підбираючи інтонації, я проголосила тоста за покійницю, яку практично не знала. Родичі підібрали губи, а Нінка удала сльозу. Словом, на зупинку я спізнилася, тобто на трамвай. Це все кляті черевики. Від тих часів, коли такі ще носили... Вони катували мене висотою, та ці ноги задовгі для таких каблуків, тому вони одна об одну плуталися, бо або Нінка чогось намішала, або я. Не лишатися ж у чужих людей ночувати, там же Сірий, хоч він і рудий, тобто Серьога, весь час підливав, доки не завів у ванну». Там навколо в людей горе, а він труси знімає, хоче за свою сестру двосотку одробить, сопе так, щоб останнє омрієне бажання одбити. Я труси не пускала, тоді він знову за столом почав підливати, доки я не покинула протестувати, щоб він не мішав. Я знову злетіла з ратиць, тобто з каблуків. Чим незручні довгі ноги, то це з них падати. З коротких, а особливо кривих, було б не так високо. Дивно, я вже не йшла. Я стояла на зупинці і раптом перекинулася і стала боком. Я не дурна. Я знаю, що все це навпаки, і тому взялася... За трубу з табличкою І підвелася паралельно до неї Аж доки все не вирівнялося Тут під'їхав він Куди їдем? Не туди, відповіла я Тобто почула, як я відповідаю Це дуже смішно Чути, як ти з боку щось говориш таке І самі треба слухати, щоб розуміти Само собою. Також засміявся він і виліз із Таврії. Я в географічному значенні адреси. Чи він вмазаний? Такі слова котить, подумала я раніше, аніж збагнула, що це я говорю в голос. Я тверезий, сказав він, а потім виправдався. Я ж за рулем. За кермом, виправила я бо чувак такий класний, а слів правильних не знає. Сказала я ротом, замість подумати. Ти теж класна, аж занадто. Подумав також в голос він. Де ти набралась? На похороні. На похороні поминок. Раптом заплакала я, але не за нінченою мамою, а за своєю, Двосоткою, гадина, такі роковини влаштувала, краще б мені борг віддала, я заплакала ще гірше. Не плач, всі там будемо, взяв він мене за лікоть, так, щоб пожаліти. Однак я відчула, якщо він мене ще тричі так візьме, то я протверезію. Або навпаки, але дотик у нього був не такий, як як, наприклад, у Сєрьоги. Не могла ж я тут пояснювати, що збирала гроші на ремонт, бо воно вже в ванну не можна зайти, не те, що когось туди пустити. І вже майже назбирала на ванну, як тут ця смерть чужа мене підкосила так, що тепер все спочатку збирай.